Eusko ordezkaritza batek egun hauetan Alemaniako bon hirian irageiten den klimaren mundu gailurian parte hartzen du. Euskal gobernuak martxan dituen neurriak eta hartuko dituztenak esplikatuko ditu, han, jakinik negutegi efektuko gas isuriak laurden batez apaldu dituela Euskadik 2005-taz gerostik, Koldo Nausia. Bai, e, ostirala bitartean sei mintegietan parte hartuko du Elena Moreno, Eusko Jaurlaritzako Ingurumen ordeak eta Gales, Quebec, Flandia eta Kopenagoko ordezkariekin ere birlikura ezberdinak hitzartuak ditu. E, Eusko Jaurlaritzak nabarmendu du Gipuzkoa, Bizkaia eta Arabako negutegi efektuko gasixuriak Ba, Europako hororen euneko zerokakotx bosta baino ez duela suposatzen, baina eskualde txikienen ere badela. Eta 2000 bostaz geroztik Euskadin ekonomiaren garapena eta gasi xurien apaltzea ez direla kontraia izan. E, beraz bertan ardutako neurriak beste eskualde batzuentzat ere izan daitezkelakoan daude eusko jaunaritzen. Prezeski, zoin dira neurri horiek? ba neurri edo lan ildo nagusi batzuk badira, e, baina behar bada Eusko Jaurlaritzatik egiten muteen ekarpenik handiena lan egiteko moldea da, eh? Izan ere, Herrialde Bateko Gobernuak neurri edo arau zorrotzak markatu bitzake Baina gero gauzatzeko zailtasunak izaten dira. Horretan eskualde eta udalerrietako herrikotxeetako tokiko agintari eta erakunde publikoekin harremanetan garatzen ari dira planez berdinak, eh? Eusko Jaurlaritzak nabarmendu du industrian isuriei buruzko eh, neurriak zorrostu bituztela azken urteetan, Europak markatzen bituzten araudien eskutik, baina alde nagusia omen, herrikotxe eta diputazioen bitartez Ba, bultzaputako neurriak direla eta horretan sartzen dira, garraio publikoaren sarea hobetu izana, bereziki bilbo, gazteiz, donostia eta hiri irioietan ere, zirkulatzeko abiadura mugak ezarri izana, e, bizikletaren sustatzeko neurriak eta etxeetako argindar eta gaz kontsumuetan ere. Apaltze bate, Mandela, Euskal Autonomia Erkideguko etxeetako kontsumuetan 2005-taz gerostik? Ba, bai, badirudi, berez, jendeak ez du Patrickan garestitze bat baino nabaritu, izan ere argindarren presioa eguneko laurogei eta bos garestitu da, bimila bostaz geroztik, baina e, kontsumoari dago kionez apaldu eginda. Eta gintarin arabera, hau euskoi auraritzak diruztatuta, errikoetxe anitzetan etxeetako leioetako isolamendua, bero gaiuz sistemak, e, bota argindar sistemak ere, hobetzeko emandako diru laguntzai esker emanda. Eh? Kaletako argiteria, semaforo eta bestelako iburu ere euskal autonomi erkidegoko udalerri guztien artean, berreunda hogei milun euro baino gehiago eman dituzte bimila bostaz geroztik, Ba, ezarrak lez sistemako argiekin ordezkatzeko, eta honek kaletako argi kontsumoa batez bestean omen euneko irurogei apaltzea ekarri du. Dena den ez da dena egina alizan ez, investizamendu bidez, pentsatzen dut egitaren kontzientzitizazio lanbat ere egin dela ez? Noski, Eusko horretzako horretara zidu ere, aldaketa klimatikoaren kontrako irizpideak ezarri bituz lurralde antolamenduari begira, hau da, erriko etxetako edo irigintza plan orokorretan eragina izanik, Eta eskuntza sisteman ere ingurumenaren eziketak pisoa handia hartu duela azken markadan, eh? Agenda hogeita bat, izeneko udal zarea hogeita bat, udalerrien bidez, eh, gehien txuela kordira. Eta egungo gazteria, 2008-koa, baino ba, kontsumo jasangarri eta arduratuagoa ere egiten duela, edo gutxienez kontzientizatuagoa dagoela. Edo kasutan asko dago oraindik egiteko, nozki? Adibidez? ba e, berziklatze europako mailan kokatzea adibidez eguneko 60tik oso urrun aurkitzen baita Euskadi oraindik eguneko 41aren bueltan eta bota mendien eta naturaremuen kudeaketan ere eh? izan ere Alemaniako klimaren gailur horretan aitorzulueta natura ondaria eta aldaketa klimatikoaren zuzendariak Eusko Jaurlaritzan pirinioetako aldaketa klimatikoaren beatokiaren jardunaldietan parte hartuko du e, bertan baso mendi eta zuraiztien kudeaketa Jasangarria eh, landuko dute, denetarik bada eta nitz egiteko, baina ez dirudi, eh? gutien ez da Euskadi aldean eh, gauzak gaizki egiten ari direnik. Mil eskerkko du nausia. Bai, mil esker.